ואחר תבואו אל המחנה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, שא את ראש מלכו החשבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה. וחצית את המלכו הח בין תופסי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה. והרמותם מכס לאדוני מאת אנשי המלחמה היוצאים לצבא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 ותהי המחצה, חלק היוצאים בצבא, מספר הצאן שלוש מאות אלף ושלושים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות. ויהיה מכס לאדוני מן הצאן שש מאות חמש ושבעים. והבקר שישה ושלושים אלף ומכסם לאדוני שניים ושבעים. וחמורים שלושים אלף וחמש מאות ומכסם לאדוני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 כל כלי מעשה, ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לאדוני שישה עשר אלף שבע מאות וחמישים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות. אנשי הצבא בזזו איש לו. לא. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד, זיכרון לבני ישראל לפני אדוני.